Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Pozsé Robert újságíró, magyar Dávid vállalkozó, valamint Parak Szabolcs filozófus társaságában köszönti a kedves hallgatókat. Annak érdekében, hogy a mai nap is hasznosan és tömény okulással teljen egy a szokásos telefonszámunk, amin hívhatóak vagyunk, és amin be lehet nekünk szólni, akár agresszívan, akár lazán, akár, akár kiegészítendő mindazt, amit mondunk okosan. egy az SMS szám, amin lehet nekünk írni, és akkor azt én jól beolvasom. Főleg ha arra érdemes. Vannak apokalipszis híreink melyeket Szabolcs hozott nekünk. Nem, nem hírek formával hoztam. csak épp, ezek hírek? <gül> Tényképpen hírek, hírek, de mégis valahogy még több, több az üzenetük annál a hír értéknél, hogy idefele jövet. ugye én is hallgattam a rádiót, mint most bizonyja mindenki, aki hallgatja a rádiót, az hallgatja a rádiót, és bennem ugye mindig volt egy ilyen kételkedés, hogy apokalipszikus, apokalipszis RT, vagy jó, jó volt -e ez az is, hogy itt van-e a világ vége, és uh, ugye az is valahol biztosan egy ilyen morális romláshoz is fog vezetni, vagy azzal jár. Na együtt most az jár. a kérdés, hogy a, a természet összeomlása vezet el a morál összeomlásához, vagy a morál összeomlása a természetéhez, vagy a gazdasági mindkettőhöz, vagy mindkettő a gazdaságéhoz, vagy hogy, hogy, hogy hatnak egymásra az apokalipszis lovasai, és hogy melyik előzi be éppen a másikat, de azt gondolom, hogy ők azért nagy szinkrommal haladnak. Épp, én is éppen ezen gondolkodtam, hogy mely, melyik van előbb, és mely, melyik a előzmény meg utózmány. Szerintem, Igen. szerintem ne de de a, a morál az már régen összeomlott, és azért tart itt a világ. Az más kérdés, hogy eddig még valahogy úgy, ahogy uh, lehetett rejtegetni azt, hogy már semmiféle morál nem dolgozik. De már, Igen, amikor, a de már, már amikor a morál megszűnt, már akkor is összeomlott valami, amit a morál pótolta. Hiszem, hogy a, amit a morál pótolta, azt hiszem, hogy erről, erről Vörös Sándor ír, hogy amikor, amikor megszűnik a szeretet, akkor előtérbe kerül az erkölcs. Mert hogy az erkölcse semmi más nem jelent, mint hogy megtanulod, mert a fejedbe verem, hogy mi a jó és a rossz. Ez azt jelenti, hogy elfelejtetted, hogy mi a jó és a rossz, és ezt tanulni kell. Tehát nem természetes, nem, nem az zsigereidben van, hanem ez egy tananyaggá képeződik le. Tehát ez már, ez már egy egy fogadalm. De azt hiszem, hogy most már ez a fajta tanulás, vagy ez a fajta tanult ismeret is kezd kiveszni az embereknek. a fejéből. Ez, ez az, hogy, hogy a apokalipszishoz az vezet, hogy a morál az összeomlik, de, de valami látszat és a képmutatás legalább az megmarad szerintem. Igen, a, morál és amikor, a képmutatás. Igen, és hát. Amikor már, amikor már vége, amikor már tünet igazából az is, hogy a morál teljesen végleg összeomlott, mert a világ alólunk már kicsúszott, akkor jöhetnek ilyen hírek, amit hallok én is a rádióban, egymást követő három hír. Az egyik ugye a, a, a, a legnagyobb párt a parlamentben, ugye kormányzó erő, annak az egyik képviselője börtönbe került. Nem képviselő már. Már nem. nem, ja igen, már nem, mert, mert aki, ugye már idejéna... egy bukott képviselő, de, ne, ne, de, az, de az, az megyei vezető. Holokausz telepofával zsidó volt, de... nagyon roppant ízléses módon műlatozott azon. De legalább jó vicc lett volna, de nem volt jó vicc. Na jó, de, de magában az, hogy hogy mondjam, é, szerintem mindenkinek joga van ahhoz, hogy kifejezésre jutassa még a legsötétebb, legprimitívebb, legaljasabb, legordenárébb nézeteit is. De amikor ezt egy holokausz megemlészet, teszi, ahova azért megy, hogy lerújja a kegyeletét, és ott azon viccel, viccelődik, hogy Hát azoknál, nem nem fáztak már, jó, befűtöttek nekik. És amikor ezt felvette egy kamera után, ő azzal védekezett, hogy most valójában csak egy lejáratási kampány indult ellen a jobb van. De nem értem, tehát mondta vagy nem mondta? Mondta, akkor mitféle lejáratásról van, és saját maga indította ezt a kampányt. Na ez az, ahol már képmutatás sincs. Tehát ez az a pont. És hát a figura, az ugye le kellett, hogy mondjon, de nem akár. Az a nevét azt mondjuk, mert megérdemli, tehát kell, hogy mondja. A van szó, de mindenki ismeri az ő nevét országszerte. Főleg a kis gyermekek, akinek nagy jótevője Szóval Cuslág János Aki ő, nem akartál ez Lemondani, hanem lemondatták Erőnek erejével arról De milyen a mondták, mandátumról le, Például a miniszterelnök tanácsolta neki, hogy mondjon le Az a miniszterelnök, aki semmi pénzért nem mondana le De Nem biztos, hogy ez akkor, mert akkor már Gyurcsánság volt ebben korban, az országban ez, ez... Nem megyesi nem egy uradalma voltunk akkor még? Ez 2004-ben. már Györgycságyat? Nem, a van. A nagy magyar nem. <gül> nem, ezek, szóval ö, Szóval ö, lemondatták, és nem, nem, tük hogy akkor ennek nem, nem, nem, nem, nem, az nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, elképesztően humanista és antifasiszta pártban, mint amilyen az MSP. Ugye azt gondolom, hogy ez indokat lett volna ez a csávó eltűnik, mint szürke szamára ködben. Ehhez képest nem olyan sokkal később, hát pár évre rá, mi, miről értesülünk, hogy újabb és újabb botrányaitól hangos a média, és úgy emlegetik, mint a Bácskiskú megyei MSP elnökét. Tehát az MSP megyei elnökévé lépett, hát elő vagy vissza. Ez egyébként egy jó dilemma, hogy vajon az eme, egy, egy országosan legnagyobb párt megyei elnöke az a elnökének lenni magasabb pozíció, vagy egy egyszerű parlamenti képviselőnek. Tehát Lehetséges, hogy ő fölfelé bukott ezzel, lehetséges, hogy Magyarországon jó karriert lehet építeni, hogyha az ember egy jó nagyot, egy jó zsírosat zsidózik, nem? Gondoltatok már erre, hogy az embernek akár egy olyan pártban, egy olyan pártban, mint az MSZP, akár fölfelé is vezethet. Ez meglepő, hogy nem azon, tehát olyan időszakban lehet így karriert csinálni, amikor nem azok vannak hatalmon, akikre mondják, hogy így lehet karriert csinálni, hanem akik mondják, hogy ugye ez milyen szörnyű, hogy így lehet karriert csinálni. De nem, meggyőződésem, hogy ő nem ezzel csinált karriert, hogy zsidózott, tehát az egy dolog, hogy ezzel kiírta magát bizonyos körökből, de ettől még vidéken De melyik körökből aki magát? mondjuk például Fidesz nem venné fel tagjai előtt Előtte esélyes volt, kérték is, de mondták, hogy bocs már de, de nem, hát de amikor, hogy ősz, akkor azért? ez elhangzott, akkor Kövér Laci mondta, hogy nem. nem pedig, pedig olyan szimpatikus fiatalember volt. mit Mária is mondta rögtön, hogy csalódtuk Szóval Folytatván, hogy ő neki nyilvánvaló hogy az vezetett egy szépen felfelévelő karrierhez, hogy elkezd. Egy rájött arra, hogy, hogy itt nagy pénzeket lehet a kormányzat, illetve az MSP irányából lehúzni, és azokat le lehet osztani a cimboráknak. És az embernek nagyon sok barátja lesz, hogy ha osztogat közöttük 10-20 milliókat, és ezért emelkedettő ő a rang létre. A zsidózásnak semmi köze nincs hozzá pénznek van. Egyedül ez az egy dolog, ami motiválta. Szóval, feltűnt, mint a megyei egy MSZP elnöke, is rögtön botrányaitól lett hangos a média, mivel hogy a árva gyerekek utasztatásának a... a, a, a mint az árva gyerekek utasztatására összegyűlt pénzt, mm. azt szőrén szárán lenyúlt. Szálán lenyúlta, de mennyi pénzről is van szó? Hát én 60-ról hallottam, meg aztán 80-ról is hallottam. Várják, meg a nullákat. Millió. <laughs> Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Kaptunk egy SMS-t. az SMS író Tom. A párom osztálytársa volt Suszlág, és amikor elmondta a viccet idézőjelben, az asszony csak annyit jegyzett meg, hogy a csávó még mindig olyan sötét, mint a gimiben. Szóval Cuslág, akire aki, tényleg büszkék vagyunk, mert hogy így, hogyha mondjuk ezt egy feladványnak kaptuk volna, hogy mi a legalja <gül> <gül> árva gyerekek utaztatására, nyaralására, meg kajájára összegyűjtött, összedobott pénzt ellopni. Hát ez, ez egy... Vagy holokauszt megemlékezésen zsidóznak. Na, ez már egy érdekes tehát, dilemma. Melyik, a, melyik és, a nagyobb bűn? És, és mi a csodálatos, és mit kell megköszönnünk Cuslágnak, hogy nem kell választanunk, hiszen ő egyesíti ezeket az, személyében. Azért nagy kár, hogy most eltávolítják a politikai életből, vagy így az egész Azért még meglátjuk. Jó. Hát legalábbis most minden jel arra mutat, hogy akár 20 évet is kaphat, tehát mindegy. A lényeg az, hogy ha, ha nem távolítanák el, akkor újabb ilyen gyöngyszemekkel tudna minket gazdagítani. Azért ez az csodálatos lenne. Tehát igazából elég unalmas már a magyar politikai élet, és ez az embere színt hozott bele. De tényleg csodálatos, hogy nem maradt meg a politikának azoknál a hétköznapi bűncselekményeinél, és hétköznapi, hogy mondjam, fordulatainál, ami mit tudom én, hazaárulózás, meg nem tudom én, fasiztázás, komcsizás, hanem a rendes, nem tudom én, holokauszt gyalázás vagy mit, áldozatoknak az emlékének a meggyalázása. Tehát, hogy így elmegy a végsőkig, meg nem ám ellopja, érted, az autópályás pénzeket, vagy mit tudom én, hanem gyerekektől, Tehát úgy, ahogy, ahogy az tényleg kell. Tehát irányt mutat a politikai és a gazdasági elit számára, hogy merre tovább. De úgy, hogy ezeket a táborokat, amiknek, mert ugye meg gyerekek meg mozgásérő gyerekek számára rendezett nyári táborokat ö, papíron, ezeket a pénzeket úgy nyúlta le, hogy a tábornak tehát még az illúziója sem volt meg hogy még az sem, hogy esetleg azt tudja mondani hogy hát ez a fészer, ez itt a tábor és ez a két nyári kis székecske az, az volt itt a felszerelés szóval semmi semmilyen szinten nem érdekelte hogy, hogy ez ebből lesz-e vagy nem lesz hogy úgy ahogy van a pénz lenyúlt és semmilyen tábor nem volt vannak még adalékaink az apokalipsishez. ez még csak egy lovas igen, volt igen, ez az egy, egy, egy első hír aztán igen, lovas egy Istvánnal el... vagyunk kettőnél és még kettő van Ö, ö, igen, a másik hír, ugye, amit hallok ezután, hogy ö, ismét a rendőrség ö, ö, vezetői Fizetés, emelések ügyében a katonai ügyészség nyomozást indított. Tehát egy újabb hírt én nem tudom úgy bekapcsolni a hírt, hogy a rendőrzésével megbízott testületben hogy a rend felbomlását ne tapasztalnánk, nem? Tehát, hogy a rendőrségen folyamatosan. Tehát ez megint a képmutatás illúziója sincs. Már kifelese tudják azt ezt a látszatot, hogy ott, ott legalább úgy nagyjából rendben vannak a dolgok. De verre, tehát ez mi, mi történt, mit csináltak? Hát én ö, ö, ö, nem. Pénzeket osztottak ki egymásnak? Igen, tehát a saját fizetésüket úgy meg ahogy a törvény már nem engedte volna Te meg. Hát, így, így maguknak. És, tehát ugye, ahogy mondtad, úgy röviden, tehát loptak. Gyakorlatilag. ugye, De egyébként a parlamenti képviselők fizetés emelése az, hogy szokott zajlani? Azt a parlament szavazza meg, nem? De mondjuk a parlament fölött már nincs semmi, tehát a parlament most kiszavazza meg a parlamentet. Mondjuk a nép. Tehát mondjuk feltennék. De ők tudjuk, hogy tolvajok, nem? Ha igazán őszinték vagyunk, akkor csinálhatnánk azt, és ez nagyon népszerű lenne szavazás, hogy el lehet menni szavazni négy évente, és meg lehet szavazni azt, hogy ön szerint mennyi legyen egy parlamenti képviselő fizetése, legyen több 5%-kal? Vagy legyen kevesebb 5%-kal? Szerintem egészen máshogy működnének a dolgok, ha ez így a nép szavazhatna, és nem a parlament szavazna. Ja, hát írja az SMS író, hogy, hogy, hogy a cuslág megérdemli, amit kap, mert úgy tűnik nem tudja, hogy milliárdokat érdemes lopni, nem pedig milliókat. És nem csoda, hogy lecsukják, és hogy meg is érdemli. Én 80 millióval. Érted? Megy az, igen. Hát világos. De mondjuk, az, ami igazán veszélyes, az tyúkot lopni. Tehát ellopni egy tyúkot. Tehát az, a, arra mondják azt, hogy az, azért tényleg levágják a kezedet. Mondjuk egy tyúkfarmot ellopni, az már azért kitüntetés jár, ha pedig egy, nem tudom én, egy egész állami gazdaságot lopsz el, azért pedig hát miniszterelnök lesz el. valószínű, valószínűsíthetően. Egyéb. És akkor a harmadik hír, ugye folytatva a híreket, hallom azt, hogy És megkoronázva Igen, ez mint egy koronája hogy hallom, hogy ha jól tegnap tegnapi nap folyamán föltörtek három mentőautót ugye a mentőautót és kilopták bők a GPS rendszert meg valakinek, jól, jól hallottam ott a munkaruháját tehát ezt a, a, amiben mint min mentős dolgozik tehát ugye a mentőautókat ott. Piros a... kabátot magyarul. A, igen, a piros kabátot. Ez elképesztő komolyan. Ezt... Tehát mentőből lopni. Ez egy a... apokalipszis hír. De, de hogy nem ezek tudok enni, Tehát a rendőrök saját fizetésüket emelték fel úgy, hogy. Hogy a mentőautókat sem tudják megvédeni a csúszlák Ez Ez elképesztő. De én a a nem, tudok, nem tudok rosszabbat elképzelni, mint egy mentőt feltörni. Tehát, hogy törje fel a politikus autót, a rendőrautót is feltörheti, mert ugye ott már mindegy, de mentőt, ami az emberek életét menti, tehát hogy, vagy tűzoltót, vagy mit Mentőt nem, hát mentőt, mentőt kirabolni, és autót felgyújtani. Ezek azok a kategóriák, amelyek amelyeket tényleg viszonylag nehéz minősíteni. Mert ez tényleg már a medmex világa tehát igen, hát de visszatérve a... akkor a ez hogy, hogy itt az apokalipszis, hogy is van ez. Tehát, hogy, hogy itt vagyunk benne nyakig, könyörgöm, hát minden azt mutatja, nem? Ez már régen nem Demokrácia RT, igen, de <gül> a találó a cím, ez már valóval az apokalipszis RT. Nem tudom, hogy egyáltalán hogyan lehetne elképzelni ennél, ennél durvábbat. Hogy ennél korruptabb, ennél gyalázatosabb legyen. Tehát én azt gondolom, hogy a Vejmári hogy a köztársaság az, az ehhez képest egy terrorrezsim volt. Na most itt a, az, a, az a, azt kell tudni, hogy a Weimári köztársaság és ez a veszély ennek az egész dolognak, azt tudjuk jól, hogy egy nácizmust termelt ki magából. Tehát egy nagyon korrupt rendszer, amivel nagyon elégedetlenek az emberek, könnyen termel ki magából egy ilyen fasisztoid rendszert, ahol aztán az erőuralma, az, ami érvényesül. És, és látva ezt a tendenciát, és látva a társadalomnak a végletes elfordulását a a jelenlegi elittől. Most három nagy idézőjelbe raktam bele az, hogy elit. Nem félő az, hogy ez elvezet majd egy parancsuralmi rendszerhez, hogy az emberek az erő elvét, az erős kéz politikáját, a, a vezérnek a jelenlétét, a megjelenését fogják majd elvárni? Egyetlen dolog miatt törülök, hogy benn vagyunk az Unióban, és az, az, hogy valószínűleg a, egy ilyen helyzetben azért lenne egy kontroll. Tehát függetlenként szerintem lenne esélyünk, hogy elsöpörjön minket egy ilyen, nagyon jó haladunk, de, de az Unió azért csak egy sokkal konszolidáltabb, és demokratikusabb, és polgári nyugatibb értékrend alapján működik, még ha, még ha nem is szeretem, mert, mert nem. Ez, szalán, ez szerintem mindegyik nem juthatunk el miattuk. Ja, a halottas kocsiban elkövetett szex. Ez az, amire még utal az SMS író, ugye ez az, ami még összemérhető, az említettek. És kivel? A hát, nekrofilia? Hát, hát mm -hmm. szerinted a sofőrrel? Vagy? Kivel érdemes? So, a, sofőrrel, a sofőrrel, abban nincsen semmi, érted? Ö, ami, a, ami az érdekes, hogy, hogy én nekem az a legfőbb bajom és félelmem, hogy az emberek, látva ezt a gyalázatot, amit zajlik a közéletünkben, meg a politikai életben, a demokráciától fordulnak el, mint eszménytől. Nem pedig ezektől a gyalázatos hiénáitól a mi demokráciánknak. De szerintem e Tehát a Mi demokráciánk beteg, mert, me mert a testét ellepték a paraziták. És az emberek... Nem a, nem a parazitákat fogják a demokrácia testéről lesöpörni, nem ez lesz a válaszuk, hanem tokkal vonóval az egész demokráciát, mint valami undorító ételt, amit, amit, amiben már kukacok máznak, kidobják, kijöntik a, a férgekkel együtt. És én nekem az nagyon fájna, mert én ezt soha nem akartam. Na jó, de, de most hogyan hiteted el azt az emberekkel, hogyan győzed meg őket arról, hogy ezzel a rendszerrel nincsen alapvető baj? csak ezek véletlenül, vagy, vagy a történelmi helyzet rossz együttállása miatt jött így össze, hogy ez, ez az iszonyatos bagázs rászabadult az országra. Hogyan tudod meggyőzni arról a mai magyar közvéleményt, hogy alapvetően ez a rendszer jó? Ezeket az... Miért is ne fordulnának el ettől a demokráciától? Hát mindenki csalódott benne, hát persze. Talán, azt mondják, talán úgy hogy ez meggyőzni. így nem működik. Hát talán úgy lehet meggyőzni ezeket az embereket, hogy, hogy elmondjuk azt a, mit tudom én, 6-8 intézkedést, amit gyakorlatilag egyheti törvénykezéssel ö, ö, keresztül lehetne vinni, és az országnak a rendszerét meg lehetne változtatni, ami egy, amit, hogyha egy ö, új elit hogy egy új de, garnitúra működtetne, egy... nem ezek a, a pénzhajházok és tolvajok. jó. Okay, de te törvénykezésről beszélsz egy olyan országban, ahol a rendőrségről naponta derülnek ki olyan dolgok ja, a, rendőrség Tehát, a válságát, hatóságokról. Ahhoz aztán már én is sekülyel vagyok, hogy a rendőrség válságára valmit lehetnek. Ha hiába teremtesz új törvényeket, ha azokat nem lesz, aki betartsa és nem lesz, aki betartassa. Tehát itt én nem, nem hiszem, egy, nem, nem hiszem, hogy egyszerű helyzet megoldani ezt. Bármilyen hangzatos is, hogy a, itt a, a, a legdurvább terrort vízionálni, és a, a tényleg ilyen ami rendszert várni, mert ugye a demokráciát elsöpörjük, szerintem ez, ez igazából nem reális, és nem ha csak így logikailag végigondoljuk, nem csak ez az egyik út, hogy a parazitákat tart fenn ez a rendszer, akkor majd az emberek, ugye ezt mondtad, úgy döntenek, hogy a rendszert kell kidobni, hogy a parazitáktól megszabaduljunk. De van egy másik lehetőség is, nem hogy az embereket ugyanúgy parazitává kell tenni. Tehát, hogy mindenki élősködjön. Tulajdonképpen csak azt kell megtalálni, hogy mind lehet élősködni. Mondjuk lehet például egy, egy Föld élősködni, nem? Mm -hmm. Tehát ott lehet parazitává tenni, vagy, mindenki vagy fogyasztó, fogyasztóvá tenni. tenni. Lehet, Így mindenki, van. De lehet tehát mindenki parazita? Lehet tehát több parazita, mint a ház. fogyasztói nem. társadalom, ahol senki nem termel és mindenki fogyaszt. Igen, de a vagy... parazita a társadalomnak a lényege, hogy a parazitától is elveszi, amilyen van. Tehát itt nem elégszik meg azzal, ami elítünk, hogy ő magát, és akkor egy kicsit egyélte is, nem? Neki ez igaz, de ez csak azt kell. Tehát, hogy mondjam, hogyha két parazita egymáson élősködik, a igazából csak az fontos, hogy a méltóságukat is kés, a parazita identitásukat erősíts, nem? És akkor már nem fognak lázadozni. Mentőből lopni? Semmiség írja az SMS író Az milyen, amikor a mentős pakolja ki a betegeket A rendőr elengedi a tettenért bűnözőt egy kis részesedésért Erkölcsi Fertő írja Ati Felhő pedig egy hirdetést adott fel az SMS falunkon Lopott inkubátorok és koporsók eladók Ugyanitt Kádár csontjaiból készült sakkészlet Jelige harmadik köztársaság Hát sokan sakkoztak Kádárral annak idején méghozzá mindenféle proletárok, de azt gondolom, hogy nem abban az értelemben, amilyen értelemben ezt itt halljuk. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis erté Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Érdekes volt a countryba ott Frank Cappa, viszont szóval, magyar Dávid kollégám, aki kortárs ö, iparművész, szeretne egy sztorival szolgálni számotokra. Én mint vállalkozó a következőt <gül> olvastam a minap, hogy ö, Amerikában, ami viszont ugye a demokrácia fellegvára és a jogállamiság és a szabadság <gül> hazája, ö, Kerry, aki annak idején elbukta a szemben a választást, Tartott valami előadást azt hiszem a floridai egyetemen, ahol az egyik, eh, volt szabad mikrofon, a hallgatóság között járt körbe a mikrofon is, lehetett kérdezni tőle, és amikor az egyik floridai diák kapta meg a mikrofont, akkor emelt hangon kicsi így ö, ö, idegesen feltette a kérdést Kerrinek, hogy miért ismerte el annak idején a vereségét bussal szemben, aki nyilvánvalóan csalással szerezte meg a szavazatok többségét. Még akart valamit kérdezni, mire odamentek mentek hozzá rendőrök, akik a teremben voltak, és egy elektrosokkolóval a földre küldék az embert. Mivel, hogy ilyet nyilvánvalóan nem illik kérdezni, hogy, illetve ki jelenteli, hogy Bus nyilván hogy csalással szerezte a szavazatait. Ez a lehetséges egyébként, hogy a Patriot Act beütköző jelentése volt a csávónak, és ez egy ez egy jó követő magatartás. Hát, gyakorlatilag a terrorista késő. volt, és így... Hát, <gül> <el> <gül> verbális terrorizmus kegyetlen eszköze. Hát, hát igen, és de és most már bele, ma, ma csak beszélnek, holnap meg meghalnak az utcákon tömegesen a kismamák. É, hova vezetne Na ez, igen. minden minden lehet, mert, lehet, meg, az az meg, meg a menet. Mert széthúzást gerj ezt az emberek között. Egy most, minden... amikor egységesen kell fellépni a terrorizmus. A legnehezebb időket éljük Szent háború idején. Egyébként ezzel kapcsolatban az is ö, vizsgálódások ö, fókuszába került, hogy ö, amióta elterjedt Amerikában a rendőröknél a sokkoló mint rendszeresített ilyen eszköz a, a pisztoly helyett, amit ugye halálos ö, fegyvernek ö, ö, tartanak számon. A, a, azóta százszor többször használják, tehát a teljesen indokolatlan esetekben is a rendőrök sokkal egyszerűbbnek ítélik meg, hogy valakit a sokkolóval leterítsenek, nem kell magyarázni, nem kell vitatkozni, nem kell dulakodni, hanem egyszerűen lesokkolják, és akkor az ember öt másodpercig csak fekszik a földön mozdulatlanul. Még a pisztolynál ugye veszélyes, azt nem lehet csak úgy használni, lövöldözni, esetleg valami sérülés, meg minden, ott feljegyzést kell óra írni, az nem annyira jó móka és Hozzáteszem, hogy volt már arról szó, hogy Magyarországon is a rendőrségnél rendszeresítenék az ilyen elektrosokkolót, amiben egyébként ugyanúgy bele szoktak időnként halni, talán egy ezrelék meghal benne, ami elég sok, ha hozzá tesszük, hogy sokkal gyakrabban használják majd, mint ahogy egyébként pisztolyjal ténykednének. Egy has hasonló történetet én is olvastam a ez magyar internetes oldalak valamelyikén, hogy... E egy Oszkár díjas, kétszeres Oszkár női színész, vagy színész nő, most egy újabb kitüntetést vett át valahol, és miközben megköszönte a, a kitüntetést, vagy ilyen, hogy kitüntetésnek nem mondják, az Oszkár az oszkár díjas, díjas, egy no, az egy díj, díj. igen, tehát igen. egy újabb díjat vett nem tudom melyiket. Szobrocskát, az alaszobrocskát. De ez most nem az, de egy másik, egy másik, így, igen. Egy másik díjat vett át, és aközben a közben a közben egy ilyen oldalvágáson próbált így, így a busz egy, kis, egy mondatos buszkitikát megengedni, és azonnal Amerikában a közvetítő adó kisipolták, ahogy a káromkodás szokták, tehát kisipolták, Kanadában ott nem, tehát ott lehetett hallani. És ez, ez szerintem, meg amit te is mondtál, ez, ez, ez kicsit úgy érzem, hogy azt igazolja, amit az előbb mondtam, hogy amikor azt mondjuk, hogy demokráciából diktatúra veszélye, ugye diktatúrába fordulhat, ha ez így megy Tehát akkor úgy képzeljük, hogy valami egy ilyen demokráciából, ami a fejünkben van, amiért küzdünk, abból a legdurvább hitleri, fasizmus, vagy sztálini diktatúra jöhet létre. De a túrót, hát értelmezhetetlen már ezek a fogalmak. Amerika, ugye demokrácia, de közben az önkényuralomnak olyan, olyan szélsőségeit látjuk nap, mint nap, hát, hogy témolító. Tehát, hogy, hogy, hogy a fogalmakról egy kicsit, hogy úgy értsük, hogy a demokrácia is lehet diktatúra, Hitler-Németországa is nemzeti szocializmus volt. Tehát az is egy gyönyörű szép fogalmak. Nem, nem azt mondta, hogy, hogy mi, mi gyilkosok vagyunk, hanem azt mondta, hogy nemzeti szocializmus. Hát ezek mind vagyok, tök jók, nem nem? Meg azt hát a mondják, nemzeti hogy... az remek. A szocialista, hát az meg, az meg szintén. Erre, e, ezek meg azt mondják, hogy ez egy demokrácia, mi demokraták vagyunk, és közben ugyanarra törekszenek, hogy minden kontrollt megszerezzenek. De, de ez, ez, ez már nem, hogy mondjam, nem kell hozzá különösebb fantázia, vagy elrugaszkodás a valóságtól, hogy azt mondjuk, hogy ez már a demokráciának az előszobája, de lehet, hogy már a szalomban vagyunk. Tehát az az, az érdekes, hogy ö, ö, a, elvégeztek egy kísérletet. A békát azt beledobták egy üveg forró vízbe, tehát felforraltak egy pohárvizet, egy nagy kancsóvizet, beledobták a békát, a forró vízben a béka azonnal és borzalmas kínok között meghalt. Aztán elvégezték ezt a kísérletet másképpen úgy, hogy a békát beleültették egy ö, üveg hideg vízbe, a béka kiválóan érezte magát, majd azt a vizet elkezdték lassan, nagyon lassan melegíteni. A víz lassan-lassan megmelegedett, és mire felfort a víz, a béka meghalt. De fájdalmat nem érzett? Egy pillanatig sem. Tehát egyszerűen nem jeleztek vissza az ösztönei, hogy itt nagyon nagy para van. Ö, azt hiszem, hogy mi is így vagyunk ezzel. Tehát, hogyha holnap megjelenne egy újabb Adolf Hitler, és eltörölni az összes törvényt, és bebörtönözni a fél lakosságot, akkor mindannyiunknak jelezne az összes receptorunk, hogy Úristen, nagyon nagy para van, Úristen, diktatúra. De mivel ez a dolog, ez lassacskán történik. De már csak nem is lassan. Lassacskán. Tehát ez a Lassacskán, ez már azért ebben a felgyorsult, rohanó világban, ez a lassacskán solyan lassan. Azért már. évtizedek viszonylatában történik De ez. Túl meg. Az, mondjuk a valamit. valamit. Igen. Ez igen. Az, úgy tűnik. De egyik napról a másikra történik meg, akkor hirtelen az emberek Kirongyolnának az utcára tömegesen, tömegdemonstrációk lennének, olyan sztrájkok lennének, felélednének a szakszervezetek. Rögtön a, a társadalmi érdek képviselete, az föld De a példánál maradva nagyon tényleg egy gondolat, hogy, a, hogy a most nem békára, de van egy ilyen étel, azt hiszem, ahol egy, egy madárra csinálja, hogy olyan ezt, hogy ugye lassan melegítik, és közben etetik. Na Ez az, ami van, hogy forra víz körülöttünk szép lassan egyre melegszik, de etetnek közben, hogy ne vegyünk észre, ne vegyük ezt észre. És még uh -huh. jól is érezzük magunkat, de jó van tenni. De? de egyébként. Uh -huh. Azért időnként belevisznek kis gyorsítóciklusokat, tehát hogy ők is érzik, hogy nem jó ez évtizedekig húzni, halasztani ezt a, ezt a Bekeményítést, úgyhogy amikor például van alkalom rá, meg lehetőség, mint mondjuk 9-11 Amerikában, azonnal bevezetnek millió olyan rendszabályt és törvényt, amivel korlátozni lehet az emberek szabadságjogait, és akkor ugye hát nem fogsz tiltakozni, hát persze, hogy hallgassanak, lel meg, figyeljenek meg, hiszen szörnyű, hogy mit, mi mindent megtesznek a terroristák. Tehát, hogy vannak olyan alkalmak, amikor viszont gyönyörűen lehet úgy átvinni ezeket az intézkedéseket, hogy mindenki bólogat, hogy nagyszerű hajrá. Íri az sms hogy látjátok, milyen jó világban éltek? Bennetek hányszor lehetnek kifütyülni? Micsoda, Már mind benneteket hányszor lehetnek kifütyülni? Hát folyamatosan. Egy, egy, egy 440 herces áhangot kéne adni. A, végül, azt azt mondhatjuk, hogy azért, hogy azért itt Európában, ennyiben Európa, Európa vagyunk mindenképpen, azért a szólásszabadság az még nem szenved olyan mértékű sérelmet, mint, mint máshol. De mondjuk Amerikában sem feltétlenül van ez mindenhol így vagy általános. De úgy tűnik, hogy a nagyon nagy nézettségű sókban, mert hogy a, a bizonyos szempontból nagyon haszólás szabadcsak, nálunk például tiltott önkényuralmi jelképek vannak, vörös csillag, horogkereszt, nyilaskereszt, ezek tiltottak. Az amerikai Egyesült Államokban ezeket mind lehet használni, és szabadon, a nácik szabadon gyülekeznek, horogkeresztel, zászlókkal, a stb., és nincsen belőle különösebb para. Na most... Itt inkább arról van szó, hogy a nagyon nagy nézettségű csatornákon, amik nagyon sok embert elérnek, ott korlátozzák igazán a szólásszabadságot. Szerintem a kis közösségekben ott még engedik. Egyébként érdekes... mondt. Az Amnesty International csináltatott Magyarországon most itt egy, egy kis rádió spotot a Gvantanomói fogolytábor bezárásáról. És ezt a spotot egyetlen rádió sem akarja leadni. Senki. Tehát, hogy meghallgatják, hoppák, van tanamó, ö, Amerika, á, nem, ez sajnos nekünk nem fér bele. És ö, nem nevesítem a rádiókat, mert egyik sem adja le. Tehát ö, lényegében ez is milyen, hogy nincsen cenzúra, de mégis van. Nem igaz? Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalitítserti papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Csodálatos megfigyelni azt, hogy itt az ajánlókban, amiket hallhattatok most, hány magyar szót hallottatok? mert uh, rengeteg idegen szót tehát hogy a magyar nyelv az olyan csodálatos hogy, hogy megengedi azt, hogy úgy beszélj hogy gyakorlatilag nincsenek magyar szavak a Na, mondatotban Komplett angol mondatokat ha, meg is. ha már csak a komplet, mint kifejezés az sem magyar <gül> és uh, tökéletesen lehetne úgy beszélni hogy nem használunk magyar szavakat, csak legfeljebb hogy és, meg a, meg ilyeneket jó, hát de a, tényleg kezd feltöltődni a nyelvünk nem csak hogy szavakkal, hanem komplet szó kapcsolatokat veszünk át meg egész mondatokat milyen hirdetést láttál? Épp, épp szintén a rádióban. Ez ugye milyen jó dolog hallgatni, kedves rádióhallgatók. Ugye én is hallottam ö, ö, reklámot, hogy megnyílt a X étterem valahol, ami egy fine dining resztorant. És ott, ott oda érdemes menni. Ez nekem új volt, mert ezt én még nem hallottam. De Ezzel tényleg... kapcsolatban meg az az érdekes, hogy minap olvastam, hogy 7000 nyelvet számláltak meg a Földön. 7000 nyelvet beszél az emberiség, aminek valami felét valami két létre beszélje a Földnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon kis uh, lakosság az, aki elképesztően színesen beszél, viszont két hetente tűnik el egy nyelv. Tehát, hogy uh, kifejezetten rapidan uh, haladunk a felé, hogy legyen egy, egy globális nyelv, ami szerintem az angol lesz, vagy valamelyik kínai nyelvjárás, vagy esetleg egy indiai. Uh -huh. Uh -huh. Azt tudtátok, <gül> hogy két hetente eltűnik egy nyelv a Földről? Két hetente egy nyelv eltűnik, és ezek nem nagyon pótolható dolgok. És nem nagyon tud, képzelem úgy, hogy mindegyik nyelvre jut egy antropológus, aki a nyelvet beszélő utolsó, a nyelvet beszélő közösség utolsó hónapjait ott tölti, és sok szótárat. És, szótárat, és különben is ki fogja megtanulni azt a holt nyelvet, amit egy bantu törzs beszélt, nem tudom én, 25 évvel ezelőtt haltak ki. Tehát, hogy de, ezeknek de. És nem is kihalnak ezek a törzsek, hanem beszocializálja őket a másik törzs, vagy a, vagy a többségi társadalom. Fölmennek a fővárosba koldulni, és rögtön elkezdik beszélni az én nem tudom ottani nyelvet. De ez a, ez a fő, amit mondasz, hogy fölmennek a fővárosba, tehát amikor egy nyelv kihal, az megint egy tünet, mert ott egy életforma hal ki. Na, erről van tehát szóval. a nyelv az mindig ugye hordoz egy gondolkodásmódot, egy viszonyt a világhoz. Egy egy szíves és szíves beszűkül, és egyre inkább egységesül, homogénebb lesz, hogy ugye? A az, az, ahogy, ugye a, tehát az, az a móda, hogyan értjük, és, és együttműködünk. működünk. Együgyük a világot, De és hogy együtt működünk Ennek a műsornak azért az a címa, hogy <gül> RT, mert azt látjuk, hogy a világnak a sokszínűsége a szűkülbe, és egyre-egyre homogénebb a valóságunk. Ez vonatkozik a földön élő állatfajokra, ahol tűnnek el, napi szinten tűnnek azt azt mond, el fajok a bolygóról. ez is valami ensz jelentés, hogy az állatfajok, vagy az állat és növényfajok 50%-a fog eltűnni a következő században. Hát megfe tűnnek el a nyelvek, tűnnek el a nemzeti ételek, tűnnek el a nemzeti kultúrának a különböző attribútumai. Tehát azt látom, hogy a, a valóságunk, ami, egy, ami a szivárvány millió színében pompázott, az egyre inkább a szürke árnyalataira kezd emlékeztetni. Tehát vész, vész bele a csillagos sávos lobogónak a... A, hát legalábbis a három színébe, tehát hogy így lassan ez a lassan ez ezek Ez a, a... csillagossávos nemzet is belevész magába. tehát az is sokkal színesebb volt száz éve, ma az is sokkal homogénebb. Egy háromszáz éves országról beszélünk. Jó, ez de olyan, a... hogy háromszáz éves ország, de ö, európai kultúrára épült, ami meg kétezer éves, ami meg görög kultúrára épült, meg akármilyen kultúrákra épült. Még csak egy gyarmat. Tehát amikor a gyarmat gyarmatosítja az egykori gyarmattartót, az, Igen, az azért nem. egy kontraszelektív folyamat. Tehát azért az, az, az tagadhatatlan. Tehát amikor egy 300 éves kultúrájú ö, társadalom szoktatja a saját 300 éves életmódjához a több ezer éves kultúrájú társadalmakat, akkor az a folyamat, az, hogy mondjam, nem annyira egy épülésre, ez mint egy ő, inkább ilyen, egy pusztulásra emlékeztet ilyen, engem. Nekem ez kicsit, kicsit ilyen soviniszta, ilyen hozzáállás. Ők ugyanúgy több ezer éves kultúrát visznek magukkal. ugyanúgy mit Na tud, most a hamburgerre erőslen... gondolsz? Nem, kell a kereszténység, erős, erősebb, mint itt. Tehát, hogy nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy mindenben 100 éves az nem a Nem hát a kereszténység erős, de speciál. Ha már arról beszélünk, hogy kereszténység, akkor olyan nonkonformista szekták, amik nem is kifejezetten a múlt században, hanem sokkal inkább ebben a században jöttek létre, azok azok, amik inkább, sokkal inkább erősek. Tehát ott sem annyira a hagyományos formában. de az most nézz meg, mi itt vagyunk Magyarország a maga 1100 éves kultúrájával, meg amit még az cseppékről hozunk ki is. És olyan nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mi itt vagyunk magyarok, 1100 éves történelünkkel? De mindig van mire lehetünk, nyilván van mire meg nem cselegésztünk azon, hogy micsoda iszonyatos nagy szennyben ülünk mi, és éppen lapátoljuk a fejünkre. képest Amerika... jó, de ebben nem kap szerepet a globalizáció? Tehát ebben nincs szerepe Amerikának? Akár. Könnyű meg lehet, hogy lehet, és a, szerintem azért itt azért azt érzékeltetni kell, hogy ez egy iszonyú nehéz probléma, hogy miért baj az, hogy eltűnnek a nye nyelvek, eltűnnek állatok, beszűkül a világ. Tehát hogy ez, ez, ez nem ennyire magától értetődő, nem hogy kevesebb nyelv jó, az, mi lesz, jó, csak jó, egy. Jó, egy én ugye én... nehéz, de van. Szóval egy, egy dolog, ami engem mindig zavar, hogy ugye nagyon-nagyon okos emberek, tényleg nagyon kitüntetett akadémikus filozófusok, meg nagyon intelligens, művelt emberek mondják azt, hogy a, hogy a demokrácia azért valahol ez a, ez a liberális demokrácia. Ez azért a vége a történnek, mert ez az első olyan rendszer, amiben benne van az, hogy folyamatosan megkérdezi a saját alapjait, és újra-újra reformálja magát. Hát Reflektál és képes újra mindig újra rákérdezni, hogy biztos, hogy biztos, hogy De hogyan leszünk képesek megváltoztatni azt, ahogy csináljuk, hogyha nem tudjuk magunkat kívülről nézni? Nekem ez a, ugye, ezért, ezért rossz az, hol lesz majd az a pont, hogyha nem, nem lesz soha egy görbetükör, mert a vallás se görbetükör már, az irodalomról beszélgettünk művészetek, hol van már az ellenkultúra? Ugye nincs, az sem egy görbetükör, ahonnan kicsit máshogy látjuk magunkat. El, elmossuk azokat a külföldi országokat, ahol, ahol egy nagyhagyományú más kultúra van, őket is ma, magunkhoz hasonlóvá tesszük. Nem fogjuk magunkat kívülről látni és, és hát a, a, ezért a, a akkor leg, a leg, mire hivatkozzam. A így van, tehát tényleg, bármikor megkérdezhetem, hogy biztos, hogy jól csináljuk, csak el sem tudom már gondolni, hogy csinálhatnánk máshogy, mert hát mindenki Igen. így csinálja. Na ez a globalizáció veszélye Ez, ez, a, ez a veszély Kicsit szerintem. hasonló dologról beszéltünk idefelé jövet Bár nagyon más mégis A valóság és annak értelmezéséről Nem tudom, hogy ebbe belemennünk-e Valószínűleg annyira nem lenne érdemes Szerintem telen érdemes telen, a következő telen, hogy még órára három hagyni perc van a reklami, nem, Érdemes a következő órára hagyni A, a, a, a sokszínűséggel kapcsolatban Egy biológust hallottam Aki arról beszélt, hogy Nem tragédia, hogy eltűnnek a fajok Csak mindenki tegye fel magának a kérdést hogy milyen világban szeretne élni. Olyan világban, ahol macskák, patkányok, csótányok, meg skorpiók veszik körül, vagy olyan világban, ahol mosómedvék, meg nem tudom én, mindenféle izé, repülőkutyák, meg én nem tudom, mindenféle olyan jószágok, amelyek a kihalás szélére sodródnak, annak következtében, hogy mi a bolygót megterheltük a saját hisztérikus fogyasztási mániánkkal. Tehát... Itt csak ezt a kérdést érdemes feltenni, hogy milyen világban szeretnénk élni, és hogy képzeljük el a gyermekeinket, ha nincsenek gyermekeink. Vagy ha feltesszük a kérdést a gyermekünknek, vagy mutatunk neki egy képet egy patkányról, és mutatunk neki egy képet egy mosómedvéről, akkor melyikkel, melyikhez vonzódik inkább, melyik mellett szeretne inkább élni közösen egy bolygón. Ezeket a kérdéseket érdemes feltenni. Nincsen tragédia akkor se, hogyha mocskák és patkányok között igen, fogunk Igen, a probléma az, hogy rendben még ebbe is belemegyek, hogy legyen ötféle állatfaj, meg ötféle növényfaj, kész. De jelenleg ott tartunk, hogy ugye egyértelmű, hogy például a, a széndioxidot, amivel igen komoly problémák vannak a földön jelenleg, azt, azt leghatékonyabban az erdők tudják megkötni, és mi mit csinálunk? Nem erdőket telepítünk, mondjuk legyen egyféle fafajtát használjunk, legyen az a fenyő. Ültessünk mindenhova fenyőt, undorító lesz a föld, mert csak fenyő lesz, de legalább megkötnénk a széndiokszírót. Nem, mi kivágjuk. Tehát mi amit lehet, kivágunk, értékesítjük, hiszen profitot kell termelnünk, nekünk növekednünk kell. Nem állhatunk Most, meg. Tolta, hogy mi a hogy, a hogy mindenféle gyárak, meg mindenféle üzemek, meg mindenféle ö, technológiai központok dolgoznak azon, hogy hogyan lehetne létrehozni azt a szerkezetet, megmentendő a világot, hát most ez egy, ebben komoly pénz van egyébként, hogy megmentsd a bolygót, ö, ö, ö, azt a szerkezetet, amelyik a szén-dioxidot, amiből ugye nagyon-nagyon sok van, túlságosan sok van a légkörben, oxigénné alakítja. Holott ez a szerkezet már rendelkezésükre áll. ennek a neve fa. Tehát nem, nem egy, nem, nem, talán nem a technológiába kéne ezeket a pénzeket forgatni, hanem ültetni fákat. Te egyébként még az se biztos, hogy kéne hogy ültetni, nem kéne kivágni. Tehát hogy akkor hagyjuk ott, ahol van, jó, nőjön meg, szép, nagyra szaporodjon, szórja a magjait meg. Ő, minden. majd egyébként ő telepít, hogyha arról van szó, mert a fa az telepít maga helyett. Persze, tehát ez nem probléma, ez egy működőképes rendszer, ez ki van próbálva, néhány millió vagy milliárd éve ez így megy, nem tudom pontosan, de elég sok. A, a milliárdal nem lőttél messze, mert a néhány milliárd az a, a fölött már így mi van más sem nyugodt. A néhány millió az suslág, a néhány milliárd az meg. Az meg, az meg a bolygó. És hogy a különbség köztük mekkora Hát jó pár nulla, úgy gondolom Vess föl, csak hogy reagálhatóvá Tegyük a következő órának a tematikáját Kedves Dávid Vállalkozó barátom Annak Vállalkoz hogy ahogy, erre a feladatra is Vállalkoz erre a feladatra, hogy a 06303030881-es SMS számon Mindjárt írhassanak nekünk Azzal a dilemmával kapcsolatban Amely a következő órának a témáját fogja képezni ami egy a jelenleginél sokkal elvontabb téma, lesz remélhetőleg, tehát le fogtok csatlakozni rólunk. De annyira nem elvont, mint amennyire az árvagyerekeknek a pénzet úrslág János által. elvontak az árva gyerekektől. Igen. Szóval a valóság természetéről lesz szó arról, hogy, hogy amit érzékelünk, az a valóság, és egyáltalán milyen a mi érzékelésünk, mennyire... Mennyire terjed ki minden ö, részletére a, a világnak, ö, az érzékszerveink mennyire tökéletesek is egyáltalán. Vagy hogy nevezhetjük -e, egyáltalán, van-e alapunk arra, hogy világnak nevezzük azok, azoknak az ingereknek a, a leképeződését az agyunkban, amelyet az érzékszerveink továbbítanak? Köszönöm. Azt is tudjuk, hogy amire, amire hmm. nincsen érzékszervünk, azt nem érzékeljük, tehát olyan, mintha nem lenne, Na, de attól az még van. És akkor még egy szót sem beszéltünk a fogalmakról, amik által értelmezni tudjuk mindezt.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 most, hogy azok, akik igazán nem elkötelezettek Szafimben. a műsor iránt, akik, akik, akik leválaszthatóak ilyen riogatásokkal, mint például az egészségügyi reform vagy például mindenféle elvont filozofálgatás, amivel mi meg, megijesztettük őket, most, hogy ők elhúztak, és tényleg magunk között vagyunk, ez Friterikus alkalmazta szinte mindig, amikor rákérdezett valami ordenári dologra, amit normális ember nem kérdez a másiktól, és az nyilván nem is akarta elmondani, és akkor így mindig, mindig mondta a hogy stíj egymás között. Amikor éppen így. így, így, így, így, így, így, így, így 3 millió, millió, millió ember. Most itt egymás között vagyunk, elmondhatod értem. Szóval most, hogy így egymás között vagyunk, beszéljünk arról, ami igazán meghatározó. Ne a valóság érzékeléséről, hanem arról a valóságról, amit így vagy úgy, az azért érzékelünk, és legalábbis legalábbis mit csinál a csőrünkkel? Hát, igen. Bántja. Szóval, amikor a civilizációk összecsapásáról van szó, akkor mindig megneveznek egy bizonyos zsidó-keresztény kultúrkört, amely, amely magába foglalja a nyugati felvilágosult embereket. Hát valójában a felvilágosodáson. De nem nevezem felvilágosultnak, én elsötült Jó, négy, de most de mindegy, mert van egy ilyen. De most vannak de egy egyezményes fogalmak, a megértéshez ezek szükségesek. Ez olyan, mint a demokrácia, ami egy kamid. A felvilágosodás az egy eszbetörténeti áramlat, akik ezen átestek, azokat hívjuk nyugati embereknek vagy zsidó keresztény mm -hmm. kultúrkörnek. Egyébként érdekes, hogy ezeknek az embereknek, csánta, azt mondjuk rájuk, hogy a keresztény világ. Tehát így hívjuk a nyugatot, hogy a, ez a keresztény világ. Tehát például kínát is hívhatnánk meg vannak, hiszen Japán nyugatra van, de mégsem hívjuk így. Tehát azért próbáljuk meg egyezményes kifejezéseknél maradni. A keresztény világ ugyanakkor nagy rész már ateista. Ami azért is érdekes, mert az ateizmus az alapvetően a kereszténységből fejlődött ki, azt is lehet mondani, hogy a kereszténység az tulajdonképpen egy ateista szekta. Tehát a más civilizációk nem jellemzően termelték ki magukból az ateizmust. Tehát a. Amikor a nyugati civilizációról beszélünk, mint zsidó-keresztény kultúrkörről, valószínűleg nem beszélünk egészen pontosan, vagy nem alkotunk igazán pontos képet arról, hogy a civilizációk határvonalai vajon hol is húzódnak. Igen, itt a, de az ateizmus, én csak arra még hadd mondjak egyet, hogy, szóval hogy itt értsük, hogy milyen ateizmusról van szó. Szóval az, ami a múlt héten csütörtökön éppen beszéltünk erről, ugye ez a, ez a missziót és szent háborút folytató ateizmus, ugye arról van szó, amely vallásos nyelvet és eszközöket használ ahhoz, hogy, hogy ilyen egyedulalomra törjön. Tehát ilyen értelemben valóban a keresztény világon belül egy, egy keresztény gondolat által kitermelt szekta. Ja. Érdekes, hogy a kereszténység az ugye egy térítő vallás, és a keresztény kultúra vagy ez a nyugati világ, ami már régen nem kultúra és régen nem keresztény, ez is térítő. Tehát a gyarmatosítás is egy térítés, és amit, amit George Bush vezetésével csinál a nyugati világ, az is egy térítés. Arról akarjuk meggyőzni a világot, hogy a mi rendszerünk az egyedülműködő, és ezt kell nekünk Valójában, valójában nem akarjuk. Ez egy, ez egy hazug ideológia, valójában, valójában megszállni és akarjuk. Valójában beleverni a fejükbe, de nem szeretjük azt látni, hogy máshogy is lehet csinálni, mint hogy mi csináljuk. Tehát érezni. De a gyarmatosításnak, a rossz... amit a britek csináltak, annak is már csak ideológiája volt a. Az, az imádkozás. Pont az a lényeg, hogy me, valamilyen mondás van, hogy eljöttek az angolok és megtanítottak minket imádkozni. Azt mondták, hogy imádkozni behunyt szemmel kell. Amikor behunytuk a szemünket az imához, akkor még megboltak a javaink, aztán imádkoztunk, és amikor kinyitottuk a szemünket, már nem voltak a javaink sehol se. Nyilván valami ugyanez zajlik most is, amikor azt mondják, hogy elviszük a demokráciát Irakba, és valójában az olajat hozzák el onnan. Tehát az, hogy ott mi marad, polgárháború, az minket nem érdekel, mi elvittük nekik a demokráciát. É, é, ezt nem tudom, hogy nem, nem, nem, nem, elhangzott -e itt az adásban, hogy a hogy ez mindig, ez ugye olyan demagógan hangzik, hogy most azt az hogy Zolaír mentek Irakba. de a Fed elnöke, nem tudom erről volt szó, hogy most megjelent egy könyve Greenspannek hétfőn, hétfőn jelent meg a, egy ilyen önéletrajzzal kevert elemzés a világról, és ott ő maga, ugye a Fed, az amerikai egyban elnöke a 18-ig, és az egyik legnagyobb megmondó ember. Akkor ő az maga mondta, mondjuk, hogy hihetünk. Tehát valamit ő többet lát és tud, mint mi. Tehát ő olyan papírokat is elolvashat, amiknek mi, amikről mi nem is tudunk. É, és ő mondta azt, hogy, hogy azért mondjuk már ki, hogy, az, hogy a, hogy a busz Irakba az olaj miatt ment. Úgyhogy ez, úgy, hogy ez a, az... a, ennyi, ennyit arról, hogy most itt egy plebejus demagógia ez, vagy, vagy legalábbis egy, egy patricius demagógia. Szóval, szóval hol vannak a határai a civilizációknak? Mert amikor azt mondjuk, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör ez tulajdonképpen lehet, lehetséges, hogy inkább ír le egy katonai szövetséget, sem mint egy történelmi, kulturális kontinuitást. Ugyanis azt gondolom, hogy ha Abrahamit a vallásokról beszélünk, tehát az egytől fakadt vallásokról beszélünk, akkor nekünk ő, iszlám zsidó keresztény kultúrkörről kéne beszélni, hiszen az iszlám az legalább olyan erőszálakkal kötődik történetileg és kulturálisan a zsidósághoz valamint a kereszténységhez, mint azok egymáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a hármas, ez így ír le egy nagy, nem azt mondom, hogy egy civilizációt, mert, mert azért nyilvánvaló, hogy azért a kereszténység más utakon jár, mint, a, mint az iszlám. De, De lehet, azt mondom, hogy, nem hogy nem egy jár más civi... utakon, csak előre haladottabb. Tehát, hogy hát, gyakorlatilag pár száz évvel előtt igen, járunk igen, mondjuk. Igen, hab, igen. Hát hogy... a felvilágosodással mondjuk az egy, az egy nagy különbség. Hát egy, egy, egy civilizáció konglomerátumnak nevezhetjük az iszlám zsidó és keresztény ö, gondolkodást, rendszert, szemléletet, vagy, vagy, vagy hagyományt, és, és egy másik nagy civilizáció konglomerátum, a másik nagy, mert hogy, hogy gondolom, hogy kettő van, az pedig a, a keleti univerzizmusból, tehát a, a, a taoizmusból és a konfucianizmusból, valamint a, a buddhizmusból és a hinduizmusból áll. Tehát az is egy az is egy... Mert a azt jellemző módon csak itt Európában, meg Amerikában, tehát nyugaton tartjuk ezt fontosnak, mint vallást, mert összesen valami 20 millió követője van, tehát egy vicc ahhoz képest, hogy az iszlámnak egy milliárd van. A világban a... 20 millió? Valami nevetséges, nem A világban 20, ez 20 millió. Szóval ez, ez nem ez biztos, utána lehet Egy, egy tréfa, mondom, de számunkra, nem lehet nézni, mondom, számokra Ez Nem lehet kicsúszni, hát, várjál, hát Kínában rengeteg budista él. Nem, szóval Kínában egy... nem él olyan rengeteg budista egyébként. Tehát, hát, csak Tibetben, mondjuk a tibetiek, nem tudom mennyien vannak, de. Meg akik onnan elmentekültek, tehát táj, talán csak a tájföld burma, ezek buddhista államok. Tehát ugye 100 millióna. Ha. De itt csak egy, egy picit had legyek absztrakt a pontosság miatt, hogy arról beszélünk, hogy. Ö, tehát itt az a kérdés, hogy ugye miért, miért használjuk mindig ezt a szót, hogy zsidó-keresztény kultúra. Ugye jó fogalom használata ez. És itt a probléma azzal van, hogy ez egy ilyen filozófiai, meg teológia történeti fogalom tulajdonképpen. Tehát vallástörténetileg, nem? De ha vallástörténetileg, akkor, akkor az iszlámmal is egyben van. Úgy gondolom, igen. Másrészt viszont, ha meg közelebbről megnézzük, akkor pedig nincsen. Tehát vallástörténet és filozófiailag, vagy eszme történetileg nincsen zsidó-keresztény folytonosság. Tehát erről, erről írtak is, most én nem akarok itt a részletek, menni, mert azért is, már nem is emlékszem pontosan, de egy pont olyan, hiszen Filon volt az a zsidó filozófus, akitől nagyon sokat tanultak az ókeresztények, de pont ő a zsidók által kivetett gondolkodó volt. Tehát az a folyamatosság nincsen meg, amit feltesszünk. A kérdés az, hogy miért, az, miért hát az nem. Miért nem. szövetségre épülő új szövetség ez? ez ilyen értemben igen, de ilyen értelemben meg, meg a, is. Is. a, kor a kor Van, korán is. is. Akkor viszont ül. annyira kitágítjuk a fogalmat, hogy, hogy értelmetlennével. És a kérdés az, hogy a, mi valójában. Pe, tehát tudjuk, hogy mi a különbség, mindenki tudja, mi a különbség az iszlám világ meg a nyugati világ között. Csak akkor miért nem azt mondjuk, hogy nyugati világ? Miért kell nekünk egy ilyen teologizáló fogalmat használni? Miért? Nyilván azért, hogy a... mert. Érdekes mert, az ideológiát az a szemben mert ideológiát, persze, Igen. mert ez ad nekünk tartást, mert az iszlámmal a szemben azt mondjuk, hogy mi egységesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ennek a civilizációnak két komoly tartóslopa van, az egyik az antikvitás, a másik a kereszténység. És hát a harmadik lett ugyebár a felvilágosodás és az enciklopédia, amit Didrójék, meg Dallemberg meg Montesquieu. Tehát kulturális ő... tartóslopról beszélsz, Igen. de hogyha, hogyha ezt leegyszerűsítjük így alapvető tartóslopra, akkor a gazdaság... Hát így minden mindenek felett ma a gazdaság, az a gazdaság 40 tartja. Van. Tehát a gazdaság a gazdaság az nem megkülönbözteti a civilizációkat, inkább összeköti. Ezért képesek ezek a civilizációk egymással kereskedni, ezért képesek a javaikat meg a különböző terményeiket hajuk a kereskedésnek, terményeiket ha, ha kereskedésnek nevezzük azt, amit a nyugati világ csinál, mondjuk a keleti világgal, a harmadik világgal, az elmaradott világgal, a fejlődő világgal. Ha ez kereskedés, akkor Abszolút nagyon nagy baj van, mert hát ez nem kereskedés, látjuk, hogy be, hát látjuk, hogy hogyan vontak be a, a Kínát. akartak velük kereskedni fölhúzta a kínai nagy falat, és nem engedte hajózni a hajóikat. Aztán, aztán hát, ha nem kereskedik velünk ezzel, azzal, amazzal, majd kereskedik velünk ópiummal, és fel lett törve a kínai zár. Pontosan ennek köszönhetően. Szóval ez nem kereskedés ez rablás, fosztogatás ez a tehát ez az új beszélben kereskedelem ez olyan mint a demokrácia, ami nem az de úgy hívjuk, tehát most megegyezünk abban hogy jó kereskedelem szerintem szerintem az a nyugati világnak aminek mi is részei vagyunk, még ha azt is hiszük hogy mi keletem vagyunk ez a két tartószlopa van, az egyik az ideológiája, az, hogy mi egy felvilágosult keresztény alapokon létező liberális demokrácia vagyunk, a másik meg az, hogy mi képviseljük ezt a jóféle liberális gazdaságot, és ezt a kettőt nyomatjuk a világban, és uh, pillanat, és két, uh, úgy tűnik, hogy két uh, konfliktusunk van a világgal, az egyik az a gazdasági oldal, a másik az ideológiai. Ideológiai szembenállásban vagyunk az iszlámmal, és gazdasági szembenállás bontakozik éppen Kínával. <kül> Még nem érezzük, de már látható, hogy az lesz, hogy a leginkább minket gazdaságilag veszélyeztető civilizáció az Kína. Ön, megjutathatlak téged, mert hogy te tudottan egy buddhista vallású iparművész vállalkozó vagy. Azt írja az SMS író, sziasztok! Vietnám lakossága, hogy 83 millió és 85 százalék buddhista, tehát csak ott több buddhista van, mint 20 millió. Tehát az önbizalmad az egyre nagyobb és nagyobb magaslatokba hághat, mint buddhista vállalkozónak. Szóval, ami a konfliktust illeti, a nyugat, az iszlám, valamint Kína között, és ezt a három ha. nagy blokkot, amely, a, amely jelöltnek tűnik a világ dominanciája iránt, tehát be, bejelentette az ő, az ő igényét arra, hogy a világot dominálja, és mind a, mind a három rendkívül erős. De úgy gondolom, hogy a hagyományos alulról népből merítő, alulról gyöke, milyen gyökeredző ö, ereje az az iszlámnak van. Elképesztő fasiszta rezsim ha. Kína, amely a rabszolgamunkának olyan tömeges jelenlétével, és a, a a fogyasztói társadalom olyan elképesztő erőforrásaival rendelkezik, amely gyakorlatilag még ma is felmérhetetlen, hogy hova tud vezetni, és hát itt van a nyugat, amely jelenleg uralja ezt a világot. De ez már csak egy látszaturalom, és megmondom miért, mert az olaj az, az iszlámnál van, közel-keleten van, és a gazdaságunk az az annyira függ az olajtól, hogy például Magyarország 90 napig bírná, ha nem lenne. De lehetséges, hogy mire, mire, mire elveszítjük <kül> azokat az olajkészleteket, mire az iszlám fundamentalizmus ráteszi a kezét azokra a bizonyos olajkészletekre, a nyugatnak sikerül az átállás? Nem úgy tűnik, hogy átállnánk. Tehát éppen nagyon úgy tűnik, hogy teljes gőzzel rohanunk bele még mindig ebbe a világba, miközben már nincsenek tartalékaink, tehát nincs nyersanyagunk. A másik meg az, hogy a Kína Kínával szemben pedig a gazdasági versenyt már régen elvesztettük, már, már bőven. Tehát nem véletlenül van nálunk ilyen mértékű gazdasági hanyatlás. Nem véletlenül esik az életszínvonalunk. Azért esik, mert mindent kiszerveztünk, mindent elvittünk, mindent ott gyártanak, mert ott olcsóbb. Kína egyszerűen Látványosan legyőzte a nyugatot, úgyhogy nem csináltak semmit, csak áruba bocsájtották rabszolgaként a saját állampolgáraikat, amit szerencsére itt egyébként nem lehetett megtenni. De, de ez most megint hangzatosabb, mint amennyire igaz, nem? Tehát azért itt, hogy az életszínvonalunk hanyatlása nyugaton rohamos, tehát ez, ez így azért nem igaz. Főleg a harmadik Szerintem világgal igaz. való összevetésben. Pe, persze, de mi, hát jobban él, él a, mm -hmm. nem tudom, a, egy német, mint 30 éve él, tehát hogy azért ez nem, nem kérdés. Ez nem igaz, ez nem igaz. Azért, adatok vannak, hogy mióta nem emelkedik ott sem a, a reálbér, Például Amerikában azt hiszem, hogy utoljára valamikor a 80-as évek elején, vagy a 70-es évek végén volt az, hogy a Real emelkedett azóta, próbálja utolérni magát. Semmiféle emelkedés. Na hát ezt majd, majd megnézzük, jó? Mert. Az más kérdés, hogy a top menedzserek fizetése az megszázszorozódik, tehát hogy egyre több a gazdag ember, egyre gazdagabb az a, az a kevés gazdag ember. Megkaptuk az SMS-t, mely szerint 600 millió buddhista él a világban. Ez hát az hogy majdnem egyre, 20 millió, most nem Egyre oltamistábbak vagyunk, úgyhogy várjuk továbbra is a liciteket. 0630, 30, 30, 88, egy. most 600 milliónál tartunk, úgyhogy a buddhizmus egyébként, hát a kikiáltási az 20 millió volt, de most, most momentán 6 óra előtt 5 perccel 600 milliót kapunk érte.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 keresztény 2 milliárd, iszlám egy milliárd, hindú 760 millió, buddhista 315 millió, de én ezt így nem tudom elképzelni, mert mondjuk... Igen. De várjál, és az, ja, de itt még az univerzisták, akik mondjuk akár konfucianisták, akár taoisták, Azokat azok nem itt a Nem a kínaiakat számolni, nem lehet. Nem. <gül> <gül> szóval nem olyan ez az egész, amiről beszéltünk, ez a nagy szembenállás, ez a nagy hármasság, hogy iszlám, kína... Nyugat. Ez a három modell. Nem olyan, mintha Orwell-nek a rémálma kellene életre, és ugye óceánia az vagyunk mi, ugye az Észak-Atlanti Katonai Szövetség, a NATO, tehát ez a nyugat, ez, a, ez, a, ez, a, ez óceánia, akkor van Kelet-Ázsia, ez mi más lenne, mint Kína, és van Eurázsia, ez pedig mi más lenne, mint, mint közel a, mint a, mint a közel-kelet. És, és ez, ez szörnyű, és nem is igazán lehet tudni, hogy kikivel háborúzik, és hogy hova vezet ez, azt Orwell jól megjósolta. Tehát, hogy mihez veszet, mihez ez kell az állandó fenyegetettség és a háború folyamatossága a terror fenntartásához. Az otthoni terror, fent, ugye? Tehát akiktől, az, akiktől mi szívni fogunk, azok nem az ellenfél lesznek. Világos, és óceánia ellensége valójában nem Eurázsia és Kelet-Ázsia, hanem a saját népben. Így van. Illetve a nép számára meg a saját vezetése. De a népnek ezt nem szabad megtudnia soha. Az az érdekes, a hogy hát ugye korábban a háborúkat azért nem, nem úgy vívták, hogy a saját népet tartják terrorban. Jó, persze én is volt, hogy a, azért a, az európai vagy a nyugati történelem nagy, nagy megmozdulásai a világháborúk, amiket rendre innen indítottak, azok, azok, azokban mindig levonták a tapasztalatokat, és a második világháború után levont nagy tapasztalatai a nyugatnak, azok egy minden eddiginél modernebb és erőteljesebb Ö, ö, reguláris hadsereg felépítését ö, eredményezték. Ma az usa van egy elképesztő hadserege, amiről már több műsorban is beszéltünk, hogy milyen költségvetést emészt fel, tehát, hogy a, a világ hadi költségvetésének a felét elviszi az amerikai hadsereg, és ehhez képest tehetetlen a terrorizmussal szemben, ami pedig gyakorlatilag nulla forintból vagy dollárból megvalósítható, tényleg annyi kell, hogy veszel valami ami alapanyagokat összeállítod, mint Tomket a panellakásban, ja, ja, ja. és felrobbantasz vele bármit, bármit és bármit, ah, bárhol. Ő? Hát, és ez nyilvánvaló, ja. persze, ezt mindenki tudja és hogy, hogy ezzel a kihívással, ami a terrorizmus, egyszerűen nem tud mit kezdeni a nyugat reguláris hadrendje. Itt van a NATO, a világ legerősebb katonai szövetsége, és nem tudják Irakot rendbetenni, nem tudják Afganisztánt rendbetenni, és bárhol kipattanhat hasonló feszültség, tehát hasonló gócok keletkezhetnek, és ugyanúgy nem fogják tudni rendbetenni. De ez ugyanolyan, hogy a hadsereg nem lehet mindenre megoldás. Tehát, köztudat, hogy atombombával nem lehet egy országot elfoglalni, elpusztítani. Tankokkal el lehet foglalni, de pacifikálni nem lehet. Tehát egy országban a társadalmi viszonyokat nem lehet tankokkal rendezni. Ez, ez látványos. Szóval, hogy, hogy ezt fejtsük ki, mert ez ugye most egy olyan izgalmas pont lesz, ahol nem értünk egyet, és hogy, a, hogy akkor, akkor kezdjük ezt az egyet nem értést. Hogy, tehát igazából e, én, én abszolút nem látom ezt a terrorfenyegetést. Én azt látom, hogy, hogy e beindul az, ami, amiről Orwell ír, hogy félelemmel manipuláljam és irányíthatóvá tegyem a saját népemet. Én nem látom azt, hogy, hogy, a, hogy a kezdeti őrült hisztériából az lenne, hogy minden napos fenyegetettségben é, kell élni, mert folytóróbb vannak a bombák, és a reguláris hadseregek. De nem, tehát, nem tudom, így, tehát Londonban ilyen... ugye volt egy IRA, ami, ami folyamatosan katonai a, része is volt ennek, és ugye ők robbangattak Angliába, metróba, meg ott, ott voltak ilyen akciók, de mégis azért így, hogy ma Anglia így létezett, és ott volt ez a félelem, de úgy jól el voltak igazából, úgy, úgy erősödtek, fejlődtek, szépültek, minden. Ö, nem, nem. szal... Ja, és hogy vajon hány áldozata volt, és nem Más tudom, hogy hány áldozata vállal, vállal, másfajta volt. Másfajta terrorizmus volt. Abba majd beleménytünk, de, de robbangatós terorizmus. Váltságdiat elős meg a, a, a, a meg bajtá, bajtársainkat, lenne, ki, bajtársainkat kiengedős, ö, meg, ö, ö, ö, ö, ö, Nem csak olyan, abszolút nem csak. Meg kocsma, meg metró robbantás, meg pályaudvar, meg ilyesmit. Tehát ott volt az a robbangatós De nem jellemzően nem öngyilkos volt. Érted? Sokkal könnyű. A nem öngyilkos terrorizmus ellen védekezni, mint az öngyilkos terrorizmus ebbe ellen. Ebben nem vagyok biztos, de, de az, a, abban viszont igen, hogy ott nem tudom a pontos számokat, hogy hányan haltak meg az ira akciókban, de mondjuk, ha azt a négyzetére emeljük, még akkor is töredéke annak, mint amilyen egy reguláris háborúban meg tud halni. És a másik pedig, hogy nem kell pénz hozzá, ez is szerintem ez, ez ténylegesen nem igaz, mert amihez nem kell pénz, az a tomketféle bóhockodás. De ahhoz az Osama dollár Laden milliói százmilliói kellenek, hogy hosszú éjszakák táborokban, ugye titokban, jó szervezetten, hosszú időt alatt ki lehessen képezni De ezeket alapvető a hiba, Alapvető hiba jól szervezett rendszerben gondolkodni. Tehát a terrorizmus ma még úgy működik, mint egy, mint egy multinacionális vállalat, hogy határokon átnyúló nagy tömbök vannak, alkaló van meg, stb. a többé, hogy csak viccel egy, egy nagyon rosszat. És a jövő nem ez. A jövő az, hogy Egyéni terroristák lesznek. Olyan terroristák lesznek, hogy azt mondja, hogy én most lemegyek a boltba, megveszem a műtrágyát, megcsinálom magamnak a bombámat, elmegyek a pályaudvarra, és felrobbantom magamat, és nem kérek sem a feletteseimtől, sem a a bajtársaimtól senkitől engedélyt, senkivel nem vitatom meg, egyszerűen megcsinálom. ez ellen lehetetlen harcolni. Lássuk de le. de ez, ez egy nagyon izgalmas felvetés, de szerintem ez a ez, ez, ez óriási fikció. Mert itt az emberi, szere, emberi fikció, tudod, személyiségben mire, egy olyan, vagy mire, az emberi pszichében egy olyan változás kéne ehhez, hogy ezt tömeges én legyen. Én szerintem egy, egy, meg az a fikció, amikor nincs. azt mondják, hogy minden mögött az alkaida áll. Én szerintem az a fikció, és nagy. Mi az, az a minden? Tehát az a minden, az egy vonatrobantás, meg egy repülőgép. nem, mert ha van Kenyában vagy volt. Etiópiában, Most. vagy bárhol, vagy Bali-szigetén, Bali egy valami tény, és ebben hogy Ezt hagyj fejezzem be, ez fontos számomra. Szerintem a média akarja azt elhitetni mindenkivel, hogy ez csak szervezetben működhet. Azt akarják az embereknek átadni, hogy ezt nem lehet egyedül megcsinálni, ne próbáljad egyedül megcsinálni, ezt nagy szervezet hálózat tartja kézben, ez érdekük, elemi érdekük, mert megtiszteleződhetne, vagy meg százszorozódhatna, ha az emberek arra rájönnének, hogy hoppá, valójában én magam is elintézhetem ezt a akarom. Szerintem, szerintem ez egy egyszerű média hack, ami most zajlik. Aha, De abban az én az van a szabolcsnak, hogy ez a nemzetközi terrorizmus, a iszlám fundamentalista terrorizmus, amiről folyamatosan beszélnek, mint a most aktuális kihívás a nyugati világ előtt, tehát nem a földbolygó pusztulása, meg a, a jégsapkák olvadása az aktuális kihívása, hanem a nemzetközi terrorizmus, természetesen, ez még nem derült ki, hogy válhat-e tömegessé, egyáltalán képes-e tömegessé válni, hogy ez a front, amit a nemzetközi fundamentalista iszlámterrorizmus jelent, ez ki tud-e szélesedni, és valóban háborús helyzetet elő tud-e idézni, tehát hogy de ennek nem az a célja, e hogy háborús helyzetet idézzen előtt. Tehát el kell, ruga, el kell szakadnunk ezektől a hagyományos kategóriáktól. Szerintem ők nem frontot nyitnak, hanem mindenhol ott van a front. E, aki járt már Izraelben, tudja, hogy ott mindenhol ott van a félelem. Mindenhol. Tehát ott az emberek nem Na, jönnak. de hogy ez világméretű szinten, erről beszélek. Tehát, hogy ez de, globálisan most... megvalósulhat-e a, a, nekünk... a Tel aviv hétköznapok, azok tudnak-e globálissá válni? Nekünk, nekünk jelenleg nem sem. Szerintem nem. Egyelőre legalábbis nem mutat erre semmi. Nekünk jelenleg nincsen valunk itt, viszont ha irakiak lennénk, akkor lenne, mert Irakban naponta halnak meg cselekményekben az emberek, csak már annyira unalmas ez a hír, hogy már nem adják le Na, a teröristákat. Én, érte, érte, én értem, miről beszélsz, csak hogy ezek lokális terrorista akciók. Most az a kérdés, hogy a globális terrorizmus, ami azért már bontogatja a szárnyait, tehát azért ö, évente, vagy most már nem évente egyébként, de közvetlenül 9-11 után, két-három éven keresztül volt egy ilyen, hogy egyszer, volt valahol a távol-keleten, a Bali-szigetén volt? Akkor volt Spanyolországban egy vonatot akkor Aztán Londonban? London, igen, igen, Indonéziában. Volt szállóda? Nem, nem, nem, hanem nem egy diszkó volt, ahol ausztrálok bulisztak. Igen. Szóval akkor éveken keresztül, tehát így minden évben volt egy brutális dobásuk, ami azért volt kegyetlen, mert mi, tekintet nélkül arra, hogy kik vannak ott egyáltalán, is, olyan brutálisan, hogy ilyen nem tudom, én több száz ember halt meg egyszerre. Tehát, hogy nem néz... az a fajta robbantás de volt, most hogy Nem azt... érted, amikor az ilyen buszon fölrobban. Jó, de nézd meg, hogy... néz meg azt, amikor egy diszkót felrobbantanak. Te azt mondod, hogy tekintet nélkül arra, hogy kik vannak ott az őszemükben, akik mondjuk ö, iszlám fundamentalisták, nem az tekintet nélkül, bűnösök, mert aki egy diszkóban Jó. mulat hajnal kettőkor, az bűnös. Tehát ő ilyen alapon vizsgálja ezt, és ő, ő neki nem úgy működik, hogy jaj, jó, most és lehet, aki hogy egy jól, a, jó volt. És Aki egy vonaton utazik Madridból, Sevilla-ba az. Az meg lehet, hogy gazdag, aki egy, egy Expressen utazik. Tehát, hogy ő úgy van vele, hogy az. Vonaton a vonaton utazik. A, hogy a, mit tudom, Az érne. a gazdag. Most csak, Én most csak próbálok. Pálián, valami mivel, utaz, mivel utaznak a szegények, csak egy pillanat. Samárháton. Igen. Igen. Jó, hát igen. Szóval, szóval ö, akkor pár évig úgy tűnt, hogy ez világméretűvé tud válni. Csak itt az a kérdés, hogy a globális terrorizmus, ami eddig az évi egy brutális nagy robbantást jelentette. Ilyen, és át most, át most már egy pár igen, jó Moszkvá, de Az más volt, az más volt, az nem iszlám volt. Jaj, a cseccen az más. Ó, az, az nem más iszlám, volt, a csecsen az, az nem, iszlám. De, de nem A, a, a az egész más volt, mert, mert, mert uh, Oroszország, az csecsenföldön földön háborút folytatott, az egy nemzeti jellegű kifejezetten nacionalista viszon Viszont viszont Nagy-Britannia nem folytat Iszlám földön háborút, és ezért nem. De az más, mert az globális de, az, de, az, de nem, nem az más, mert a Moszkvában ráadásul követeléseik is voltak a Moszkvai az egészen más volt, az nem öngyilkos terrorizmus volt, az a túszokat ejtettek más, azt nem ossuk össze, az más volt tehát a, az, a, az a recept amikor nincs követelés, senki nem vállalja, és egyszerre robbantanak és, és, és, és öngyilkos módon, tehát az, az, ez egy másik modell, szóval, szóval az a kérdés, hogy ez általánossá tud-e Tehát, hogy ez nem elég a rettegéshez a nyugati világban, ahol a legújabb, legújabb licitek értelmében 33,6 a világnak keresztény, ez 1,9 milliárd embert jelenti. Ez a wikipedia.com információja. Szóval, hogy ennyi ember, a világ egyharmada, az napi szinten rettegjen azért, mert évente felrobbantanak egy vonatot, ez nem realitás. Na most, hogy ez a front, í úgy értem, ki tud-e szélesedni, tehát tud-e olyanná válni a globusz, amilyen Jeruzsá, Jeruzsálemben nem igazán robbantak, sok a muzulmán. Tel Aviv, Tel Aviv, vagy amilyen Bagdad. Na, ez a fő kérdés. Hát igen, a kérdés az, hogy, hogy ez múlik-e rajtunk. a múlik. A terrorizmus mindenképpen tünete valaminek, valamilyen konfliktusnak, tehát nem hiszek abban, hogy a terroristák alapvetően mindenféle indok nélkül robbantanak, mert pusztán megőrültek, mert, mert iszlám fundamentalisták. Nyilvánvaló, hogy valamiféle frusztrációt okoz nekik a nyugati világ ténykedése a világban. És az a kérdés, hogy mi maradunk -e ezen a pályán, ami irritálja a világ szegényeit, vagy elnyomottait, vagy, vagy lemaradottait, vagy egy, a más kultúrákat. Vagy próbálunk-e párbeszédre törekedni? Mert jelenleg azt látom, hogy mondjuk a George Bush vezette nyugati világ, az, az nem törekszik párbeszédre, az nem törekszik megértésre, az a nyers erő politikáján áll, azon, hogy ezeket le kell nyomni, mint a bélyeget. Csak ez Vissza, nem vi, vi, vi, vi, visszatérve arra, arra amit mi elhangzott, hogy hogy világméretű és napi szintű a terrorizmus, vagy sem. Az a félelmetes, hogy nem az, de George Bush és az ő propagandagépezete az azt súlykolja, hogy ez az. Tehát ő azt a benyomást akarja kelteni mindenkiben a nyugati világban, hogy itt napi szinten félnünk kell, pont és ezért, ilyen, ezért, ezért indokoltak ezek a háborúk. Pont ilyen itthon a magyar gárdázás és a szélsőjobbozás, igazából néhány ezer vagy néhány száz emberről van szó, és mégis ezzel van tele te a és mégis rettegtek. Na de itt zajló. akkor absztrajt tényleg. Szóval, hogy ugye ez, ez, ez, ez van, hogy aki, a félelemben lévő embereket sokkal könnyebb manipulálni, nem, mert nem kell, hogy mondjam, beterelni őket az alkolba, mert maguktól is húzódnak a félelemtől. Tehát És Állnak a, a sorba, a... és így van, föladják, mert félelemben élnek, és kérik a vezér. Nem, hát igazából az a dilemma születik meg a fejükben, ami a legnagyobb gyalázat, ami a george legfőbb felelőssége, hogy az emberek arra a kérdésre, hogy szabadság vagy biztonság. Tehát e közé, a két fogalom közé, hogy szabadság vagy biztonsága, vagy nem pedig az és szócskát teszik. Holott a szabadság és a biztonság közé az és szócskát kell tenni, mert az az ember, aki a biztonságáért odadóbja a szabadságát, az az ember nem érdemli meg egyiket sem. És hogyha oda tetjük a vagyot, akkor kérdés, hogy, hogy létezik-e ez a kérdés? Ugye? Hogy kell-e választani? Ez Mert... a szörnyű, hogy feltesznek Mert egy olyan kérdést, nem. amit nem szabadna, és nekünk e, hát valamit tenni kell vele. És és válaszolunk e... rá. És mit válaszolunk, ha félünk? Hát azt, hogy biztonság. Mit akadom? ér a biztonság szabadság nélkül, és mit ér a szabadság biztonság nélkül? Ezek azok a kérdések, amelyeket ha felteszünk magunknak, akkor a válasz nem lehet más, mint hogy a vagy kötő szó elfogadhatatlanek a két fogalom közé. Na most jelenleg erre törekszik a, a vezetés, úgy tűnik, tehát hogy ha van valamiféle krízis a társadalomban, mert hogy van, ugye ami egy ökológiai és gazdasági katasztrófa felé mozgó gyorsonaton úgy előfordul, hogy krízis van, Valahogy próbálják erről elterelni a figyelmet, és próbálják a kontrollt erősíteni, mert egy, egy kritikus, egy ilyen válsághelyzetben jó, hogyha az embereket tudják minél előbb erősebben szorítani, irányítani, és ehhez a, használják a félelmet, és ezért próbálják elvenni tőlünk a szabadság fogalmát, és kezünkbe adni a biztonság fogalmát, pedig ez nem biztonság, az nem biztonság, hogy lemondunk a szabadságunkról, az a rabság. Ja, mert világos, mert George Bush majd megvéd minket a globális terrorizmustól, de ki meg minket George és ha erre a kérdésre az a válaszunk, hogy majd a globális terrorizmus, akkor már magunk is terroristák vagyunk. Más válaszunk pedig nem lehetséges, hiszen George Bush-tól, aki éppen megvéd minket a globális terrorizmustól, ki védene meg? Ki meg? Hiszen minden hatalmat nekiadtunk annak érdekében, hogy a globális terrorizmustól és, megvédjen minket. És ugye ez az, hogy, hogy, hogy más választ adhatunk-e? Nem, mert ő tette fel a kérdést, és úgy tette fel a, a kérdést, hogy ez a vagy vagy. Tessék, tette ez a, két a saját lehetőség. mint a, glo a globális terrorizmus alternatíváját ebben a helyzetben. És és az ő számára ez nagyon jó. Ebben a helyzetben, ha elutasítom az ő személyét, nem választhatok semmi más, mint a globális terrorizmust, hiszen ez a kínálat. Na most akkor ez az egyik rendszer, ami jelenleg a földön domináns pozícióban van, és akkor a másik kettő Kína és az iszlám. Az iszlám, az, az, az, az milyen választad ad erre, erre a nyugati közeledésre? Tehát erre az elég, elég erőteljes, határozott, agresszív nyomulásra, amit mi nyugaton produkálunk. A, mit nevezünk iszlámnak, kezdjük talán azzal? Iszlám az rengeteg hihetetlenül korrupt, iszonyatosan, sötét, ö, diktátor által vezetett államból összeálló ideológiai halmaz, ami, ami, hogyha egységként akarjuk kezelni, akkor nem beszélhetünk másról, mint a, az iszlám radikalizmusról, a vallási fundamentalista iszlámról, mert hogy igazából az, az, az a fajta iszlám éberedés, amely nem függvénye a nyugati világnak, sem gazdaságilag, sem diplomáciailag. De szóval milyen irányt próbál felvenni ez a, ez a teljesen korrupt halmaz, az egyébként, amiben azért vele tartozik egy milliárd ember, aki nem mindegyik korrupt, hanem igen jó szendékú, teljesen rendes normális emberek is vannak. Ha jól értettem, Robi, azt most úgy fogom, az az? Az, hogy most kiről beszélünk az ebben az egyenletben? Én a szaudi sakokról beszélek, meg sejkekről beszélek, álljon hát, hát, meg a menet, én nem az emberekről beszélek, hát hanem ezekről az, állam, ezekről az államokról beszélek, amit okay. ne, nincs okom másképp megítélni, mint uh, Gyurcsány államát. Oké, de, de milyen irányt vesznek fel? Tehát ezt mondjátok, mert én ebben viszont nem vagyok tájékozott, én ezt nem tudom megmondani, hogy mi az, ami ott zajlik, merre fordul, mert úgy, úgy tűnik, hát szinte hogy... szinte minden szinte minden államban van nagyon erős iszlámpárt, és az a bizonyos nagyon erős iszlámpárt, amelyik a, szinte minden országban van, a legtöbb országban illegalitásban működik, pontosan azért, mert Például ott van Törökország. Törökországban is van egy rendkívül erős iszlámpárt, és a török alkotmányban hát ez, ezt a Törökországot akarják az Európai Unióba fölvenni, mellesleg a NATO tagállama. Van egy olyan uh, kitétel, egy ilyen kis csillagos rész, tudod? Itt becsillagoztak, April és betűs. apró is kis apró is <gül> Mi szerint, ha az iszlámpárt, a Törökország alkotmányos demokrácia, természetesen parlament működik meg, amit akarsz, tehát hogy köztársaságban, amit akarsz, és viszont van egy kis kitétel, mi szerint, ha az iszlámpárt megnyeri a választást, akkor a hadsereg az átveszi a hatalmat, és nem engedi működni a demokratikus intézményeket. Tehát az iszlámpárt kezébe nem kerülhet a hatalom. Ez a lényeg. Tehát a demokráciát úgy őrzik meg, hogy egy maximálisan antidemokratikus lépést beiktatnak. Igen, amire... arra esetre, ha az iszlámpárt nyerne. Hát de tudod, hogy miért? De hát ez a te hát nem, amikor született a, a... Tehát amikor a, a, a radikális, tehát az, az iszlám történelmi múltjából kilépett Törökország, Mustafa Kemal, Atatürk segítségével, akkor ő, ő hozta be ezt a Ön, igen, Azért, hogy stabilizálja azt a, a, azt a nagy a, nehezen katonai eszközökkel megszerzett azt a szellemet. Azt, ezt a szellemet, ami ezt megengedi, mindenképpen ő hozta be. Valójában ez a kitételez, ha én jól tudom, akkor került be a török alkotmányba, amikor az Egyesült Államok fel, felvette a NATO-ba Törökországot, annak érdekében, hogy onnan jól rá lehet látni az atomfegyverekkel a szovjet. Unióra, és odavitte az atomfegyvereket. Hát és egy olyan szépen. országban atomfegyver, ahol az iszlám párt erős és bármikor <gül> nyerhet, azt azért az USA nem kockáztatta meg, és ezért, mert hogy az, az iszlám párt atomfegyverek ne tense rá a kezét. Nem, nem titok, hogy a világban Egyébként... iszlám fundamentalisták kezén nincs atomfegyver. És az USA ezt nem akarta ö, rizikózni. De, de nem ez történt most? Mondjuk Pakisztánban van atomfegyver. Igen, de ők nem. ők is egy Amerika barát, igen, az ők a... a... ö... diktátorok. De nagyon neces azért. Igen, Jó, bármikor Igen, az, de nem az, az az iszlám fundamentalizmus, amit a talibánok előadtak Afganisztánban, vagy amilyen irányban. Nem ez történik el a Hogyha ők elsütik az atomfegyvert, akkor ők Indiát fogják célozni vele, de Indiának is ott is kialkult egy padhelyzet. Egyébként az a félelmetes az atomfegyverben, hogy kizárólag padhelyzetben értelmezhető az atomfegyver. Tehát a az azaz atomnyelvén matt. Csak pathelyzetben élhető a bolygó. Abíg, tehát így mindig pathelyzeteket kell előidézni. És azért az atomdiplomácia az mindig azonban, hogy újabb és újabb pattokat idézen elő, a helyet, hogy a sakktáblát söpörné le. És, és, stabilizál, és állandósítana egy atommentes bolygót, mondjuk. Na de csak azt kérdem, mert én nem tudom ezt pontosan igazából, hogy Törökországban nem ez történt, hogy, a, hogy az iszlám párt az, ami most nyerte a választásokat? Nem, valami volt, éren. igen, hogy mintha nagyon sok... Szóval, hogy ott ugye voltak, és akkor nagy tüntetések, és akkor új választásokat írtak ki, de végül is megint ők nyertek, mm, nem? Mm. Tehát ez az iszlám párt és nem voltak katonai, akkor nem lépett érvénybe ez a csillagos bejegyzés. Nem, nem, nem lépett, soha nem, soha nem lépett eddig érvénybe, érvénybe a csillagos bejegyzés, de csak azért, mert eddig még nem nyert az iszlám párt. De nagyon sok hát Egyiptomban is nagyon erős islámpárt van. Tehát szinte minden országban, tehát ez az iszlám ébredés, hogyha a nyugat nagyon sok pénzzel, nagyon sok fegyverrel, nagyon sok diplomáciával, nagyon-nagyon-nagyon sötét diktátoroknak és korrupt sejkeknek, a folyamatos pénzelésével és a velük való folyamatos batizással nem tartaná fenn azokat a státuszkókat az iszlám világban, akkor sorban dölnének meg ezek a rendszerek. A legtöbb a diktatúra. De Tehát egy, most csak, most csak néhány olyan demokráciát mondtunk, ahol ilyen alkotmányos fékek vannak, mint például a hadsereg. A legtöbb az a diktatúra, ahol az iszlám pártot kőkeményen fegyveres erőkkel nyomják el. Tehát az most iszlám ébredés az, az, az, az, az egész kö ezelkeleten egy realitás a küszöbön van, csak az Amerikai Egyesült Államok pénze és fegyverrel ott tartja a küszöbön, nem engedi belépni a hatalmat. Hát, a legjobb példa szerintem a szaudiak egyébként, akik iszonyatosan az amerikai befolyás alatt állnak. Mellesleg az egyik legrohadtabb rendszer is a leg, legagresszívabb. Viszont ott van Irán, a perzsa állam, amit meg nem tud ellenőrizni valahogy, mégsem a nyugati világ. Iszonyatosan szeretnék sarokba szorítani. Irán valahogy nagyon jól manőverez, valami hihetetlen agresszívan természetesen is, is visszataszítóan, de mégis valamit nagyon ügyesen csinálnak, és egyre erősebb úgy tűnik Irán. És ö, azzal mi lesz? Tehát ha Irán képes megszervezni egy, egy iszlám alapon lévő fejlett ö, iparú, vagy fejlett gazdaság. nagyfokú modernizáció történt. zajlik most Iránban. Hát én úgy tudom, hogy nem, tehát az nem <coughs> úgy néz ki, mint ahogy mondjuk Budapest, hanem egy fokkal sokkal jobban. Töménytelen olajuk van az az igazság, és amint tudjuk az olaj az ma gazdagság kifogyhatatlan forrása. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT papírjaiból unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Itt van nekünk ez az iszlám világ, amit ma az átlag ember Na, jó, mondjad, Mondjad te, újra, mondjad amit... újra. Mit akartál te mondani? Mert nem voltál te mikrofonod rendesen bekapcsolva. Itt van nekünk ez az iszlám világ, amit ma az átlag ember a terrorral és a terrorizmussal azonosít, mert a hírekben így jön le. És a nemrégiben egy-két hete láttam egy hírt, ami elég rövid volt, és csak egyszer láttam, hogy Németországban azt hiszem ott, olyan terroristákat fogtak el, akik valami pályaudvar felrobbantására készültek, akik viszont nem muszlimok voltak, nem bevándorlók, hanem helyiek, tehát fehér árja németek. Keresztények. Igen. És ez egy nagyon kínos pillanat, mert itt jön, itt jön az a lehetőség szóba, hogy, hogy őslakosok, tehát benszülött európaiak is elkezdhetnek terrorcselekményekkel foglalkozni, ami a rendszer számára én szerintem egy nagyon kínos helyzetet teremtene, mert akkor, akkor nem lehet azt mondani, nem lehet több idegen gyűlölettel lerendezni, meg azzal, hogy takarodjanak haza, így, meg, meg úgy, a, meg a biztonság biztonsági akciók is sokkal nehezebbek, nem, nem elég a repülőtereket, meg a, meg a be, beutazókat, meg a vízumokat, meg ezeket ellenőrizni. Tehát nem elég bőrszín alapján eldönteni, hogy valaki most jó ember, vagy rossz ember, hanem bárki lehet. És igazából szerintem ez a rendszer számára kínos, mire ti azt mondtátok, hogy nem éppen, hogy ez tesz jót a rendszernek, mert hogyha a rendszer a, a kontrollban... Már lesz. pont erről van szó, hiszen hogyha már bőrszín alapján sem, hogyha már származás alapján sem tudom kiszűrni, hogy ki a terrorista és ki nem, akkor mi más lehetőségem van, mint egy totális terrorrezimet létrehozni, és hát ennél nincsen jobb hír. Tehát hogyha hogyha én George Bush helyében lennék, én country zenészekre bíznám a terrorizmust, és jó pénzt fizetnék. De volt azért Zatlahomai az robbantó, aki egy aranyos sessi volt. Na, szóval, na, neki ennél, jó, tehát ennél jobb ideológia nem kell, mint hogy már itt van köztünk, már meg se tudjuk különböztetni. Bármelyikötök lehet terrorista, akár aki itt is született, akár a von vagy akár a... Fon von, von, von Brown. Fon vagy, Brown, vagy akár a Mac, vagy akár a, tehát hogy a... Az, az ősi mi gyökerekkel rendelkezők között is ott van az ellenség. Hát ennél több, ennél jobb ideológia nem kell ahhoz, hogy bevezethesse egy terrorrezimet, Már olyan terrorrezsimet, amilyen kínai, csak hogy rátérjünk a, a kis a harmadik nagy blokkra. triászunk harmadik szereplőére, olyat azért <gül> nehéz elképzelni. Én úgy képzelem, hogy Kína valósította meg Mussolini álmát. Szerintem Kína már semmiben nem emlékeztet a, az ő kommunista önmagára, a terrorba, hát a, a annyiban igen, a hogy van egy nagyon kőkemény állami uh, felügyelet. Igen, állami de, hát, de hát az a könyörgöm, az az állami felügyelet az azért volt, hogy a tőke vissza ne jöhessen. Az volt az ideológiája annak a nagyon kemény terrorállamnak, hogy a tőkével, meg a kapitalizmussal szemben tartjuk a frontot. És hát most mivel szemben tartják ezt? A... Ma a legnagyobb tőkés lett az állam. Tehát ma, ma egy olyan tőkés, aki, aki közös vállalatokat hoz létre. Tehát Kínában. A nemzetközi a... Nagy minden, ami, minden, ami a klasszikus fasizmusnak az ismerve. Tehát a, a korporációk, a a elképesztő mértékű militarizmus, az elképesztő mértékű nacionalizmus, emellett az államnak a szerepvállalása szinte mindenben, az egy elve, Tehát, hogy ezek mind-mind mind, mind, mind jelen valók a, a, a kínai, kínai rendszerben, és hát ö, olyan erőforrásokkal rendelkezik, és még a fogyasztás mechanizmusa még nem is lépett be igazán. De hogy hogyha, erőforrás... most egyelőre csak a termelés, tehát egyelőre a termelés oldalon nagyon erős kína, de ahogy a termelés oldal erősödik és egyre masszívabb lesz, úgy fog egyre inkább kialakulni egy nagyon erős nagyon fogyasztóképes kínai tömeg Tehát kína, és ez, és ez még versenyképesebbé fogja tenni Kínát Kína úgymondom. mindenképpen felszállóákban van viszont ö, neki is van ö, némi ö, problémája pedig az, hogy ő is viszonyatos rendelkezik és azt hiszem hogy csak 40%-át vagy 60%-át tudja ellátni saját forrásból, ott mindenhol szénerőművek vannak egyébként, iszonytatóan környezetromboló energiafelhasználás van, és Kínának is tényleg ugyanaz a problémája, mint nekünk, hogy rengeteg energiát kell importálnia, és itt, itt egyenlítődik ki valahogy a... De úgy kell rengeteg, rengeteg energiát importálni Kínának, hogy Kína a világ legnagyobb szén készleteivel rendelkezik? Igen, de ez nem elég. Tehát olajat azt a közel akarják ők is hozni, és nem véletlenül akarja a nyugat is rátenni a kezét a, a közelkeleti keleti olajmezőkre, mert azzal nem csak a saját gazdaságát tudná egyenesbe hozni, hanem Kínát is tudná tartani. Tehát itt egy ilyen, ilyen nagyon érdekes hármas dinamikája van ennek a sztorinak. Hát körülbelül ennyi mára. Amivel a műsort zárjuk, az a új kis magyar köztársaságunk ö, értelmező szótárának egyik passzusa, melyet kedves SMS írónk küldött el nekünk. A fogalom, amelynek a, amelynek a értelmezését azt most meg fogjuk kapni, ez az elcuslágolni kifejezés. Elcuslágolni annyit jelent, mint árva gyerekek pénzét eltocsikolni. Az Apokalipszis és Társaság már a ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje szavainkat. Szerződj! szervez, Szerez! Szenyezz! Tartsaj hiszben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis Észfényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza, jó étvágyal a bolygót.